بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولا الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى نقمتميه صلاه وسلاما زائد متموت محمد صلى الله عليه وسلم tuendelea na kukumbushana masaili mbali mbalimbali kuhusiana na nasaih fi islahi albuyut nasaha zakutengeza majumba yetu mihadhara ambayo ilitolewa na sha Khalid bin Bahwi au Dhifiri Allahu ta'ala tupo katika mambo ambayo mslam anafaa kuyafanya ili aweke mbali aweke nje ya nyumba yake shari ya aina yoyote itokaman, itokayo kwa sheitan au itokayo kwa nafsi ya mwanadamu mwenyewe na katika darasa iliyotangulia tulimalizia katika umuhimu wa kutoa salamu mmslamu anapoingia nyumbani kwake na nyumba iwe ni ya mslam au siya muislamu nyumba iwe kuna mtu ndani au hamna mtu hakuna anayeishi kuna mtu anayeishi kuna namna mbalimbali mbali za salamu ambayo mslam anatoa katika sehemu mbalimbali kuhusiana na hayo tunayoyataja na anayetaka kufaidika zaidi anaweza akairudia sautia iliyotangulia leo باذن الله taala tuanze katika duaa ambayo muslamu anafaa kusoma anapoingia nyumbani kwake na pia afaa kusoma anapotoka nyumbani kwake ama muslamu anapoingia nyumbani kwake basi ni sunna yeye kusema bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina yatawakalna unaporudi nyumbani kwako kabla ya kuingia soma dua hii kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala tuingia na kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala na usaidizi wake na baraka yake ndipo tulitoka na suku zote wakati wote alallahi rabbana tawakkalna kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wetu ndiye tunayemtegemea kisha uingia nyumbani kwako huku unapotoa salamu so unaposoma dua hii Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhifadhi ndani ya nyumba yako لصحابه اليابوكه حديثي هي ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه كانت كحديثه نغير توامبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل Mtu anapoingia nyumbani kwake na aseme Allahumma inni as'aluka khaira mawlij ya Allah mimi kuomba khairin napoingia yani natarajia kupata tu khairi ndani ya nyumba yangu wa khayral na pia napotoka basi nakuomba khairi huko nje ndio nakuenda Bismillah walajna jina la Allah Subhanahu wa ta'ala tuingia wa bismillah kharajna na kwa jina la Allah Subhanahu wa ta'ala li tulitoka wa ala Allah Rabbana tawakkalna na kwa Allah Subhanahu wa ta'ala mola wetu tuamtegemea sasa suku zote msilamu awe yuko ndani ya nyumba yake awe yuko nje ya nyumba yake tegemeo lake si nafsi yake bali yeye suku zote anamtegemea Allah Subhanahu wa ta'ala kwa hivyo dua hii ni muhimu mmslamu kuikumbuka ni muhimu mmslamu wakati wote unapoingia nyumbani kwako kuisoma na hakuna vile utakuwa unakumbuka kuisoma ikiwa hauijui fanya bidii Andika dua hii ni ndogo kila unapoingia nyumba yako unatazama uisoma na bi ta'ala baada ya muda mchache utaweza kuhifadhi dua hii bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala allahi rabbana tawakkelna. kisha baada ya hapo ndipo utoe salamu kwa kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa Unapo kuwa hindo sunna ambayo unaifuata kila unapoingia nyumbani kwako biidhnillah ta'ala utavuta khairi nyingi ndani ya nyumba na utaweka mbali kabisa shari ya aina yoyote ambayo inaweza ikakudhuru kukuudhi kwa namna yoyote. Jeu unapotoka nyumbani wa faa kusamani ndu dua gani ambao faa kusoma unapotoka nyumbani basi ni sunna wewe kusema bismillah Tawakaltu ala allah wala hawla wala quwata illa billah kujina la allah natawakkal namtajmiya allah subhanahu wa ta'ala bikaake yani fawadtu jami'a umuri ilayhi subhanahu wa ta'ala naajamaza mambo yangu yote kwake yeye allah subhanahu wa ta'ala kisha ونسمع اللهم او لا حول ولا قوة الا بالله وكشصم دعاه باسي ولا ملائكه انا نبي او مسلم انا نبي ai hifidta عن alashya alkhafiyya anka min aladha was-su' wa na mawu yote ambayo huyaoni maudhi yote ambayo ni yakudhi na yakudhuru bas wahu umyakwa bali nayo wahudita ai hudita ila tariqi alhaqqi was-sawab wa law wa taufiq ya kufata njia ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala wa law ya kufanya mambo ambayo ni ya kukufaa wala si kukudhuru popote uendapo popote uingiapo katika mazungumzo yako vitendo vyako hali zako hudita ila alhaqqi was-sawab wa law amuwezo kuongozwa katika jambo ambalo ni na sawa na jambo ambalo kwamba ni na haki وتنحى عنه الشيطان يا شيطani anajwiaka mbali kabisa naye anakuwa hana fursa ya yeye kuweza kumfikia kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashamuongoza katika jambo ambalo lina khairi na ya Allah, mimi ninajelenda na wewe, nisimpoteze yoyote wala nisipotezwe na yoyote, au azilla au uzal, au mimi kuteleza, kuteleza, kuteleza kwa namna yoyote au kutelea au ku min an au uzal, au nitalezeshwe na mtu, mtu aniongoze, aniingize katika maovu, au adlima au udlam, ya Allah nakuomba nisimdhulumu yoyote nisiweke mambo katika sehemu isiyokuwa naye wala mimi nisimdhulumu yoyote yani anadhlima gheri au nafsi au anyadhlima ni gheri najalia mimi nisi kuna namna yoyote, au nisimdhulumu yoyote na wala nisidhulumiwe na yoyote unapotoka nje ndugu yangu kuna mengi ambayo utarajia kukutana nayo kuna wengi waovu ambayo unakutana na wao na vose wenyewe palipona wengi kuna mengi na wewe unapoenda nje unatoka nje nyumba yako na unakokwenda unakutana na wengi na bila shaka utakumbana na mengi kwa hivyo hii duaa ndio kinga yako mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala kila unapotoka au ajahala, au yujahala alayya ai ya allah nweke mbali nisi fanye mambo ya kipuzi napoenda kule nje nisifanye mambo ya kipuzi nisijishughulishe na mambo ambayo hayanihususi nisipoteze wakati wangu kwa mambo ambayo hayanifai au wa an yujahala ghairi alay au simjaliya yoyote akanifanyia mambo ya kipuzi akanapotezea muda wangu akanifanyia mambo ambayo kwamba si ya kuridhisha unamwomba Allah khairi yote na unajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na shari yote unapoenda inja ya nyumba yako kwa hizo hizi dua ndugu zangu ndizo kinge za Muislamu. Leo wallahi watu wana matatizo mengi sana. Juzi nikiongea na moja katika ndugu zangu, anaponeeleza matatizo ambayo anayapitia wakati wa usiku. Mara anaona vitu ambavyo si vya kawaida, mara anahisi kana kwamba anapigana na mtu ndani ya usingizi yake, mara anashtuka tu hajuni ni kipi mshtua, mara amekosa tu usingizi mempotea, anapitia mengi. Na nilipomdadisi kuwa anafuata hizi suna za kuingia ndani ya nyumbani kwake na kutoka na akiwa pale ndani je anafanya dhikri mbalimbali mbali, ambazo biidhnillah taala tutayapitia nikaona yakuwa ni, ni ni machache mno anafanya bali kuna mengi ambayo kwamba hayafanyi na alipoelezwa na kuambiwa afuate eh, Suna hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoingia nyumbani dua ambazo anasoma katika hali mbalimbali mbali, Kulianza kupatikana mabadiliko katika maisha ya huyu ndugu yetu zangu kabla ya kuenda katika sunna nyingine muhimu ambayo muislamu anatarajiwa kufanya ndani ya nyumba yake au dhikri nyingine ambayo muislamu hupitia ndani ya nyumba yake tujibu eh, maswali mawili ambayo yaliulizwa na moja katika ndugu zetu baada ya kusikiza sauti ya, ya darsa iliyotangulia akauliza hivi ya kuwa yeye anapoingia nyumbani kwake kila anapoingia nyumbani yeye huwasomea watoto wake duaa au huwaombea watoto wake duaa na kisha kuwabusu je jambo hili litachukuliwa kama bid'a Kuwaombea watoto na kuwabusu ni min khair la min husni la ashira, ni katika kuwafanyia mema familia yako na kuonyesha rahma kwa watoto wako na kuonyesha kuwa unawatakia mazuri kwa hivyo madam jambo hili halitakushughulisha na al -faraib. Halita kushughulisha na majukumu mengine muhimu zaidi ndani ya nyumba yako basi itakuwa ni jambo la khairi na wala si bidاعة kwa sababu wewe unaomba dua na unawabusu watoto wako kwa kuonesha rahma na mapenzi na huruma basi biidhnillah ta'ala itakuwa ni min husni la 'ashira katika kuwafanyia mema watoto wako na wala haitakuwa ni jambo ambalo kuomba ni bidاعة Allahu a'lam Ama solla pili ambalo Ndugu yetu aliliuliza, aliuliza je, kuswali rak'a mbili. Kila Muislamu anapoingia ndani ya nyumba na kutoka, e, ni sunna. Hili tungalipitia tutakapofikia e, sehemu ambayo tutahimizana kuwa ni wenye ndani ya majumba yetu. Lakini madam ndugu yetu ameuliza, basi tumtajie hadithi ambayo ima pokewa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alihimiza jambo hili kufanywa na kuna baadhi ya ulama ambao wamudhaifisha hadith na kuna baadhi ya ulama ambao wamsahihisha hadithihi amma hadith yanaw ndugu yango ni idha kharajta min manzilika fa salli rak'atayn yamna'anaka min makhraj as-su' wa idha dakhalta ila manzilika fa nyumbani kwako basi soli rak'a mbili au unapotoka nyumbani kwako au unapotaka kutoka nyumbani idha kharajta min manzilik yani idha aradta an min manzilik kama vile kaul lahi taala fa idha qara'atal qur'an ay fa idha aradtum qira'atal qur'an kusoma qur'an simu napoanza qur'an kusoma qur'an ndo kusoma a'udhu billah la unapotaka kusoma qur'an ya ayyuhalladhina amanu ila wujuhakum kwa swala tawadheni washinnyosozenu mikoono mpaka misho baada ya kusimama ya bali kuanza kuswali hapa pia idha kharajta min manzilik, yani unapotaka kutoka nyumbani kwako swali rakaa mbili itakuzuia kutokamana na maovu ambayo yalikuwa kule nje ya nyumbani mwako na pia unapoingia nyumbani mwako idha adhalta ila manzilik unapoingia basi pia swali rakaa mbili zitakuzuia na maovu ambayo labda yako ndani ya nyumbani mwako hadithi hii ama ipokea bazar, na la na wengineo na ابن حجر رحمه الله تعالى قسمني حديث حسن نشيخ الباني امهتاج حديثه هي في سلسله الصحيحه يعني على صحيح الشك فلهو اkiwa utakuwa na nguvu na hamu na bidii ya kuweza kutekeleza والله اعلم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته